Îmbătrânesc Îmbătrânesc Precum bătrânii viezuri Prin gropniți sau ca lunea neleștee Îmbătrânesc și lacrimi și condee, Și tâmplele sub cântece și crezuri Și tainele care au rămas sub cheie Și câte au fost să le pătrund în miezuri Sau câte mi-au sfințit cu dulci botezuri Aceste biete clipe și crâmpeie Îmbătrânesc Cobor de pe comete, cobor încet, precum urcam de lesne, îmbătrânesc, și parcă fript de sete, aș mai țâșni de-un stânjen peste bezne, dar n-am pe umeri arip de erete, mai plângi un pui de vrabie în glezne.